Крах блакитної імперії. Роман в новелах. Автор Леонід Данільчик. Розділ перший Бодя. Локація Захід батьківщини Галичина. Західний прикордонний округ Спільнонародної Євразійської Федерації. Час формування свідомостей. Відблиск грайливо усміхнувся з полірованої поверхні скрипки, зазернув в очі школяреві та сумно зник у тіні потертого футляра. 45 хвилин радості скінчилися. Дзвінок сповістив про необхідність покинути музичні марева. Двері зачинились, і Бодік, ніяково ховаючи свою ношу за спиною, попрямував до класу. За пошарпаними білими дверима з вицвілим тавром, наче міткою товарного вагона, шостий В. Панував звичний регіт та безлад. Ніхто не звернув на нього уваги. Богдан сховав під вішаком серед курток футляр і всівся на третю парту середнього ряду. Здоров, Шпільман! Привітався Льовчик, не припиняючи каліграфічно виводити на парті матюки. Із зусиллям Зосереджено шкробав блідо-жовтий лак кульковою ручкою. «Здоров!» – видихнув бодік. «Чо, не їж? «Ай!» – відмахнувся і почав добувати з портфеля зошити. «Дома ховали!» Льовчик підняв запецькане синьою пастою обличчя. «Сьогодні ще ні!» «Ще ні! То маленький пес!» «Гала стих!» – зайшла викладачка. «Кобилянський, до дошки!» Бодік піднявся, рушив. «Не гримуй копитами, кобила!» Клас вибухнув сміхом. «Хто?» Фальцет викладачки зірвав дитячий регіт. «Хто це там такий мудрий?» Роздратовано стукаючи по партах казкою, вона пройшлася поміж рядами. Гамір стих. В тиші скрипіла по дошці Крейда – Залишаючи костурбаті сліди, віддалено схожі на цифри. Крихти сипалися на стоптані черевики боді. «Кобилянський, що ти там вимальовуєш?» Скривилась у позіханні вчителька. Її слова прозвучали якось пискляво та театрально. «Та він симфонію пилікає, музикальна лошадь!» Вибух реготу. Крейда хруснула. Уламок впав на підлогу. Бодік опустив руку, але піднімати не став. Стояв лицем до дошки. Позаду два замашних удари указкою по спині жартівника обірвали спалах загальної радості. «Вільгуський, вийди з класу!» Гладкий учень озирнувся. На обличчі застиг вираз болю та образи. Великі сльозинки пострибали по пухких щоках. Незграбно потягнувся рукою до вражених ударами місць на спині. Ой-ой! Наступний удар прийшовся по пальцях закладеної назад долоні. Вон! Вон, я сказала! Вон! Викладацька голова невротично затрусилася на тонкій шиї. Історичний вереск залунав над похиленими учнівськими головами. Підбори дешевих туфель Ритмічно застукотіли в такт шарпаню указки, що тицяла в напрямку виходу. Із жалісливим підвиванням, сутулячись, товстун вийшов, підкорившись вимозі навіженого диригента, глухонімого оркестру однокласників. Кобилянський! Відсапавшись, перенесла своє роздратування на бодіка. Школяр біля дошки чекав, розминаючи між пальцями. «Залишок крейде», – викладачка зітхнула, постукала указкою по долоні і розпочала методично, випрацьовано роками, довгу процедуру приниження. «Та, ладно, чого ти стогнеш?», – штовхався Льовчик. «Нормально все, ну, поржали трохи». «Ви кожен день з мене ржете». Бодя поправив на голові діряву шапку. Побачивши чималий недопалок, льовчик кинувся і підібрав його. Але промоклий від снігу папір одразу розлізся в пальцях, і хлопчина гидливо струсив його з руки. «Ну, хочеш я навчу тебе шапки тиряти?» «А? Нє. Нє то ні, Цілуй конє». «Дебіл! Та ладно!» примружився льовчик. Не дуйся, о, диви. На розі школи стояли два студенти. З юнацькою діловитістю пихкали папіросками, попльовували під ноги. Льова витягнув губи трубочкою і чвиркнув крізь зуби слиною, вхопив футляр з рук бодіка і з плаксивими криками: Не бий, не бий мене, не бий! Побіг уперед. Налякано озирнувся. Заточився і раптом утратив рівновагу. Налетів на студентів, штовхнув одного на другого. Миттєво зміг із них шапки і шаснув у кущі, які росли за рогом школи. Спантеличні юнаки піднялись, обтріпалися, акомпануючи собі брудною лайкою. Голови неприємно холодив морозець. Помацали маківки, покрутилися, роззираючись на біч. І перезирнулися, Поглянули на ошаленілого бодіка. Хлопчина здригнувся. Позаткував, послизнувся. Впав і рвонув на втіки, вигрібаючи з-під себе сніг усіма чотирма кінцівками. Гучне чавкання відбилося від стін. Стрибало відлунням по гвинтових сходах. Затихало, Перед парадними дверима під'їзду Двері скрипнули Натужно долаючи опір І пружини Гепнули, жбурнули школяра То сухий мороз у з коридору «Бодік!» Голосно уточнив Набитий пиріжками рот льовчика Бодя мовчки піднявся До приятеля Сів поряд на підвіконня Між першим та другими поверхами «На!» «Льовчик!» Тиснув йому два пиріжки. То що? Твоя доля, ти дурак, вони мене чуть не прибили. Втік? Втік, їж давай, не ни, ни. Бодік узяв пиріжки. А якщо вони нас впізнають. І що? Шапки заберуть. Льовчик вказав на диряву шапчину на голові приятеля. Скрипку, а ти не лазь із нею. «Дома шпілей!» «Не лазь!» Надуто пробурмотів Бодік. Пересунув по підвіконню футляр подалі від льовчика. На що той усміхнувся. «Треба було твою пілікалку теж на хавку виміняти. Нормально давали!» Витримав ображений погляд приятеля і продовжив. «Шапок тільки на то гівно стало!» «Де ти то міняєш?» «А в пельмені. Там батя барахло на водку міняє. Мамка на хавку. Розділ другий. Валік. Локація. Схід батьківщини. Слобожанщина. Південно-західний регіон спільнонародної Євразійської Федерації. Час. Формування свідомостей. Батя! А, бать! «А який Бог лучший? Ленін чи Ісус?» Стук припинився. До валіка повернулося порепане, пористе, вкрите липким потом та грубим червонястим брудом обличчя. Мутні маслянисті очі знайшли в півтемряві хлопчика. Запечені губи розтулилися, відкривши коричневу гниль зубів. «Ти, бля, курвьонеш, уроки зделал, а, бля?» «Бля, завмер». Він знав єдину правильну відповідь, тому підтиснув губи і завмер. Головне – не ворушитися. Не ворушишся – не провокуєш. Голова повільно втягнулася у плечі. Гострі краї твердої обкладинки букваря врізалися під пахву. У вологому кулачку скрипнули тонкі дешеві сторінки кишенькового Єванглія. Заціпанів. Плісняву тишу Сколиховало неритмічне сопіння батька. Він плюнув синові під ноги і відвернувся. Притиснув висунутий язик до верхньої губи і заходився агресивно відбивати уламки від без того тонкої перегородки. Цегляна, викладена на ребро, стінка розділяла убогі помешкання сусідів. Чоловік гатив, ризикуючи провалити діру, або й взагалі зруйнувати нетривку розподільну конструкцію. Ну й хрен, ну й хрен йому, думав чоловік. Хто не успел, то ти просрал. Потрібно було раніше шчесати стінку зі свого боку. Масивний молот із дзвінким гнівом вганяв зубило в крихку спечену глину. Хай, сука, тільки в'якне, хай в'якне. Людь допомагала Відганяла в тому, зрошений потом тупий інструмент важко сколював цеглу. Гострі уламки розлітались і боляче дряпали обличчя та очі. Важливо закінчити розширення житлоплощі до повернення сусідів з робочої зміни, до початку п'яного з'ясування стосунків з неминучим мордобоєм. Ну і хрен, хрен. Зате тепер. Між стіною та вкритим замисканим целофаном-столом поміститься табуретка. Табуретка! Нормально сісти за стіл, нормально сьорбати суп і гасити водяру, нормально довгим, важким поглядом дивитись крізь тьмяве від бруду вікно на глуху безвихідь, нормально провалитись у сонне марення під непосильним вантажем думок. Павши головою на немитий посуд Недбалим жестом долоні Розмазав по обличчю Червонокоричневий бруд Піднявся Відпив з чекушки Важко сперся кулаками на стіл Тонким струменем слини Сплюнув на скло І протер вікно Вулицю, мов, Донкіхот, набій На бій з млинами До похилених у товарисько-п'яних Обіймах туалетних будок Ішов валік, шпортався обграйливе обдерте цуценя, що пленталося під ногами. Млини загального користування презирливо позирали шпарами гнилих дошок, випускали майже видимий густий смоїт. Проходячи крізь прозорий огидний туман, хлопчик відчув, як брудниця, шкіра та одяг, потягнув за вигнутий скобою цвях на дверях. Вогкі брудно-сірі дошки зі скрипом перехнябилися на єдиній іржавій ржавій завісі, так і не отворивши проходу. Лише відкрили погляду, подобу сидіння з темною, круглою пащою отвору. Учепившись сандальку валіка, песик несміливо гарчав, іноді відпускаючи її, щоб чхнути. Знову хапався зубами за підошву, смикав і скавулів. Геть! Ідемо геть. Геть, геть звідсиля. Фекальна пройма смачно чмокнула, витяглася трубочкою, потяглась догори в містичній метаморфозі. Видовжена, бридка морда дракона зробила кілька обертів, розминаючи шию. Луска черехатих дошок наїжачилась за дирками. Голова зупинилась, похилилась на бік, уважно вивчала свого опонента та його супутника, погрожуючи розчинити в екскрементах свого черева. Раптово гаркнула смородом. Газовий сплеск огидно різанув по очах, подряпав горлянку. Блювотно відгукнувся в легенях. Валік похитнувся, замружився і налякано позаткував. Жалібно пискнуло притиснуте п'ятою цуценя. Хлопчик поволі Боязко спробував вдихнути. Стерпно. Розплющив очі. Бридкі будки хижо, проте безпорадно слідкували за ним своїми шпарами. Загроза минула. Валік бридливо прокашлявся та вишмаркався. Нарвав з молодого клена як найбільших листків і в супроводі полегшеного дзявчання «Добре є, добре є, смерть драконом, забираємося!» Добре є, добре є, геть, геть звідси, попрямував за гаражі автоколони. У надійне місце, де можна безпечно та в спокійних роздумах формувати свій майбутній життєвий світогляд, без ризику загинути у фекальному місеві поневічного соціуму. Розділ третій. Льова. Локація. Захід батьківщини Галичина Західний Прикордонний округ спільнонародної Євразійської Федерації, Час Перші паростки початку. Іди. Хапни за засраку. Крізь репучі рев динамиків, підмотаного синьою і зострічкою магнітофона, до боді не пробилась пропозиція приятеля. Проте суть він зрозумів з характерного жесту. Льова втягнув щоки, підняв брови та витріщив очі, передражнив ображений вираз обличчя друга. у плече запропонував покинути шум вогкої від поту вітальні. На кухні за столом, міцно притискаючи до щоки початку пляшку коньяку, спав підліток. Льова підтиснув губи і примружив одне око. З насолодою вгатив щігля сплячому. Підобурене бурмотіння, Видер з немічних рук випивку, Роззирнувся в пошуках тари. «Ти сильно на неї неслинся!» Льова налив у брудні келишки Коричневу дешеву бурду. «То не твій формат! Не залипай!» Бодя мовчав. Склянки пританцювали в такт Охриплому гупанню колонок. Ну ти тільки, бля, мене на дуель не визивай. Випили. Не втягуй так хлібало. Льова прикурив від простягнутого бодію сірника. Затягнувся. Випустив струмінь диму, здуваючи світле русяво пасмо з чола. Бодя кусав губу. Тупився в брудний лінолюм. Та, бля, чого ти киснеш? Найди собі нормальну баришню. Не таку, як... Інтелігентно, в очочках, з хвостиком, з жабо на блузочці, манжетиками. Льова зітхнув, вирішив, що достатньо вже пройшовся по лицарському вихованню приятеля і змінив тему. «Що там твій універ?» «Інститут». «Хм, інститут. Закорошився з букварями?» «Та, нормально, хороші пацани». «Пацани...» Губи льови втягнулись іронічною трубочкою, похитував головою в такт музики, затиснув сигарету в зубах, налив. Не бикують? Нє. А ти що? Як там, в ПТУ? Льова виплюнув на підлогу недопалок, підтягнув казімним пальцем кутрота, продемонстрував зламаний під корінь зуб. Покорішився, і весело зареготав. Хороші пацани! Узявши склянку, Бодя довго розглядав каламутну рідину. За склом у відзеркаленні темного вікна відбився дівочий образ. Юнак незграбно, розхлюпуючи піло, поставив на стіл склянку. Поспіхом погасив у раковині недопалок та випростався на повен зріст. Вічливо, стримано кивнув у відповідь на її вітання. «Богдан Кобилянський!» Гвардієць кардинала, відро коментував його льова і закинув сурогату горлянку. Глибока блакить очі з цікавістю охопила гвардійця. Холодна крапелька поту ковзнула з кронею боді і зашипіла на розпеченій жаром щоці. Знову стримано кивнув. За що був одразу обдарований широкою усмішкою. Плечі Богдана смикнулися. По спині пробігли мурашки. Вона увійшла і стала поряд з льовою, зіпершись на стіл. Потягла його за вухо і зі смаком поцілувала в щоку. Блідість миттево стерла червоні плями з збодіних щік. Риси обличчя спотворилися ревнощами та образою. Не зміг упоратися з емоціями. Відвернувся до вікна. У темному склі Відображення Льови обережно відсторонилося від дівчини. Простягнула розкриту пачку сигарет. Бодя повернувся до пари. У трьох закурили. «Тебе Богдан проведе. То серйозний пацан, так що ти не си». Фальшива усмішка Льови робила глуху паузу. «В мене тут ще теркіє». «Дівчина». Награно-гидливо штовхнула його двома пальцями в щоку та підступила в притул до боді, повільно захасивши в раковині недопалок. Груди, наче ненароком, притислися до його плеча. Зиркнула у вікно, у відзеркалені перехопила погляд збентеженого гвардійця, і рвучко, ніби ображено, вийшла з кухні. Запах сурогатного коньяку повернув бодю до дійсності. Узяв простягнуту від самісінький ніс склянку. Льова втомленим, хмільним поглядом вдивлявся у приятеля. Випили. Ви, ти разом, вона твоя, Бодя заткнувся. Не заїкай, була моя. Льова струсив попіл на маківку, сплячому, і продовжив. Їй похір, буде твоя. Глибоко затягнувся. Бодя пересмикнула. Льова, і Льова примирливо заплющив очі та похилив голову набік, обійняв Богдана за плечі однією рукою, а другою жбурнув недопалок в раковину і знову наповнив склянки. «Бодяк!» промовчав. Богдане, ти. Той во, якби, зам'явся, дошукуючи слів. «Я вообще рад, що ти з нами тусіш. Нормально. Ніштяк!» По стукам нігта в повінцях склянки. «Тільки не зависай тут. Не твій фасон. Внімаєш?» Притулився скроною до щеки Богдана і продовжив. «Ти заглядуй на туси. Там можна бухнути, дваріну яку-то потрахати. Но рідко. Бо тут ти нахер не нужен. Ти не м'ясний. Твоє місто там, в пліснявих бібліотеках, в умних дискусіях. Понял? З очкаріками. Не тут. Тут дно. Днобля!» Повернувся, обіручу зяв бодю за комір і притиснув своє чоло до його. Сірому погляді не було хміллю. Спокійним жестом Богдан поклав долоні на білі від напруги кулаки товариша. Без зусиль відсторонив від себе За стіни крізь ріпіння динаміків Проривався лемент п'яних голосів Підвивання, вигуки, вереск А твоє місце тут? Так? Це твоє призначення? Кутики Богданових губ перекривилися Льова цмакнув язиком І несподівано ляснув долоною Приятеля по плечу Зітхнув, узяв за склянку Випив. «Як всі будуть шибко мудрими, хто кірпіч класти буде? Макулатуру збирати?» «Припини, то все бздуре. Богдан випив. «Припини, припини!» передражнив Льова. «Ну, давай! Вона вже крутиться на виході!» Крякнув смішком під хмурий погляд Боді. Скривився. «Тільки без рицарства!» Відвів погляд у бік. «Іди вже!» Богданові дуже кортіло вдарити льову по веснянкуватій пиці. З розмаху, від душі. За всю ганебність поведінки. За таке легковажне, огидне ставлення. Нетерпляча посмішка мигнула у коридорі. Мигнула й одразу ображено згасла. Спонукуватий почуттями Бодя рушив уперед, минаючи льову. Зупинився. Розгублено озирнувся. Знітнився. Потоптався на місці. Відчув, як тверда рука приятеля штовхнула його у спину. Провалився у темряву коридору. Гарячий подих ошпарив його щоку. «Ідемо?» Терпкий запах поту та парфумів поманив Богданові вуста до її шиї. Несподіваний поцілунок втопив кокетливий і водночас саркастичний смішок з дівочих губ, схаменувся. Так, йдемо. Гупнули вхідні двері. Льова потягнувся до недопитої пляшки, крутнув її і з залпом прокопнув вихор коричневого сурогату. Акуратно поставив пляшку на стіл. Закусив до болю губу. Втупився поглядом у вікно. Переплетіння тіней та відображень злилось у її образ. Постать під пасмами волосся Прозирнули усміхнені риси. Розпізнав навіть Блакить очей. Замружився. Стиснув долонями скроні. Дівочий образ просочився Крізь заплющені повіки. Льова сплюнув І з розмаху вибив ногою Таборетку з-під плячого Люто! Зненавистью пнув. Додав ще раз, ще раз! Перевів подих. Розмахнувся, завмер, зітхнув, присів на впопічки, поряд і погладив побитого по голові. «Звиняй, пацан, сорвався, Любов, бля, ти ж сечеш? Любов!» Усівся на підлогу і поклав його голову собі на коліна. Продовжував гладити, дивився у вікно. «Но дружба, пацан, дружба више!» Перевів погляд на непритомного співрозмовника, поплескав його по щоці та широко усміхнувся. «Спиш, сука, а я страдаю!»